És dilluns 13 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que aquest ha estat un cap de setmana novament amb aforament de les platges de Palafrugell al límit de l'ocupació. També posarem la mirada en el casal solidari del Club Tenis Llafranca que torna a acollir una vintena d'infants en aquestes dues primeres setmanes de juliol. La informació comarcal ens portarà a explicar que el Consell del Baix Empordà difondrà en una mateixa web el sol i naus industrials lliures de tota la comarca. Tornarem cap a casa nostra per recuperar els fragments més destacats de la conversa amb Bàrbara Romero al voltant dels tallers de reforç per a l'alumnat de secundària que aquest any doblen el número de joves arran de la situació en què va acabar el curs escolar 2019-2020. També anirem fins a la biblioteca de Palafrugell, que torna a la normalitat, i ja és que des d'avui ja no cal cita prèvia i també tornen les activitats al pati de l'equipament. I acabarem aquest informatiu de ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica que ens portarà Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estat. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns, 13 de juliol, el primer informatiu de la setmana en el que us explicarem que un nou cap de setmana, aquest que hem passat, ha tornat a estar ple de gent a Palafrugell i en aquest sentit doncs us hem d'explicar que les platges també ho han notat. Per tant, Palafrugell us expliquem que durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, va haver de tancar sis de les seves vuit platges perquè el nombre de vanyistes que volien accedir-hi era més alt que el permès per l'aforament establert. Per l'aforament En concret, han estat, van ser la platja del Calau, la del Port Bo, la platgeta, la del Port Palagrí, la del Port de Malespina i la de Tamariu, la segona més gran del municipi. Això va fer que només restessin obertes durant unes hores les de Llafranc, la més gran, i la del Canadell, a Calella de Palafrugell. De fet, es tracta d'un fet habitual, com hem anat comentant les darreres setmanes, especialment en la franja horària que va des de les 12 del migdia a les 2 de la tarda. Des del cap de setmana posterior al que es va aixecar l'estat de l'Arma al municipi, recordem, compta amb personal dedicat a controlar l'accés a l'aforament de les platges. Doncs, com us dèiem, aquestes sis que es van tancar aquest cap de setmana van ser la platja d'Encalau, amb una capacitat per a 152 persones, la platja del Port Bo, amb una capacitat per a només 35, la platgeta per a 79 persones, la del Port de Pellegrí, que té una ocupació màxima de 243 persones, la del Port de la Malespina, que en el seu cas hi queben 80 i la, la platja del Tamariu, la segona més gran en aquest cas amb 866 persones. En aquest cas eh, està localitzat aquest aforament o aquesta afluència màxima en aquesta franja horària de 12 a 2, tot i que des de l'Ajuntament de Palafrugell estan eh, percebent que aquesta franja horària està començant a avançar i que per tant cap a quarts d'11, a les 10 fins i tot la platja comença a estar força plena perquè la gent avança doncs, l'horari d'anar a la platja per no quedar-se sense lloc. En aquest sentit, avui torna a haver-hi reunió de la Comissió de Platges. Per nosaltres, doncs, ens posarem en contacte amb en David Puertas, cap de la Policia Local de Palafrugell o amb l'alcalde Josep Piferrer, per saber si s'ha pres alguna mesura nova respecte a aquesta afluència, sobretot en aquesta franja horària, la que va més o menys des de les 10.15 al matí fins a les 2 de la tarda. Continuem amb aquest informatiu d'avui dilluns i en aquest cas nosaltres volem iniciar la setmana comentant un casal d'estiu que tenim a casa nostra, en aquest cas un casal amb un caràcter social i és que des del Club Tenis Llafranc un any més en conjunt amb l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament de Palafrugell posen a disposició d'infants del nostre municipi un casal per a aquells que tenen menys recursos. Per comentar, aquest casal que ofereix el Club Tenis Llafranc ens posem en contacte amb el director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 A entrar i sortir en mascareta, no així durant l'activitat, però sí a l'arribar al club i al sortir-ne. Més o menys per aquí anaven totes les, les mesures uh, i ah, bueno, això és el més important, que quan entraven s'havien d'atendre prendre la temperatura amb el termòmetre que tenim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 Moment ara per a la informació comarcal arribats a l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb el qual us explicarem que el Consell Comarcal del Baix Empordà liderarà la creació d'un portal digital en el que s'oferirà informació sobre tota l'oferta de sol i sostre industrial de la comarca. Aquest va ser un dels principals acords de la darrera reunió sobre el Pla d'Accions per a la millora i dinamització dels polígons empresarials del Baix Empordà mantinguda pel Consell i la majoria d'Ajuntaments de la comarca amb sol industrial. També es va acordar que durant aquest 2020 es proposaria l'estructura d'un òrgan de col·laboració estable format per totes les parts implicades. El conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, explica el punt avui que el Consell assumeix el lideratge de la iniciativa perquè entenen que la suma sempre és bona i ara, a més, és imprescindible. A la comarca pensen que hi falta indústria i han de saber de diversificar tant com puguin l'economia Comarcal. En aquest sentit, també Dilmé afegia que tot el que sigui apostar per facilitar l'establiment d'empreses a la comarca i la creació d'ocupació és bàsic i en això estan tots d'acord, institucions públiques i sector privat. Actualment, Recordem que al Baix Empordà hi ha 36 polígons empresarials que ocupen 426 hectàrees repartides en 18 municipis. Els que tenen més sòl industrial són Forallac, amb 51 hectàrees, Santa Cristina d'Aro, amb 49,5 i Torroella de Montgrí, amb pràcticament 44 hectàrees. La informació sobre l'ecosistema dels polígons empresarials és limitada pel que s'han detectat diverses necessitats, des de planificar i programar de manera cohesionada les actuacions de manteniment i actualització de les infraestructures fins a publicitar l'oferta disponible. Els objectius d'aquest pla d'accions per a la millora i la dinamització dels polígons empresarials del Baix Empordà són definir i dissenyar un conjunt d'accions que permetin millorar i impulsar el conjunt de polígons per, per potenciar-los com a alternativa d'ocupació als oficis predominants de l'hostaleria i els serveis. Alhora, volen impulsar la col·laboració de les administracions públiques, Consell Comarcal i ajuntaments i públic o privada entre les entitats públiques i les empreses i agents del territori. En tractar-se d'una prova pilot i única a nivell de les comarques gironines, es va acordar també sol·licitar el suport de la Diputació de Girona per, continu per continuar tirant endavant aquest projecte. I després de sobrepassar l'equador d'aquest informatiu d'avui i dilluns, tornem cap a casa nostra per recordar-vos que des d'aquest mes de juliol també han tornat els tallers de reforç per als estudiants de secundària, uns tallers que s'emmarquen dins del pla educatiu de l'entorn i sota el paraigua de ciutat educadora. Són uns tallers que fa anys que es duen a terme, tal com ens explicava la Bàrbara Romero de l'àrea d'educació en aquesta sintonia.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 i a l'estiu es fa per l'alumnat de secundària. Enguany, a causa de la manca de classes presencials per la pandèmia en aquest final de curs... Doncs la Bàrbara ens explicava que s'han doblat el nombre de participants i s'ofereixen quatre grups de primer i segon d'ESO i dos de tercer i quart. Els tallers estan impartits per professores i professors de secundària. Aquest suport, com escoltàvem en el tall anterior, no està obert a tothom, sinó que són els propis centres educatius del municipi que escollen quins són els estudiants importants necessiten el servei per així poder superar les assignatures que no han assolit el curs. Només estan dirigits els estudiants de secundària perquè els de primària poden gaudir-los durant l'hivern. Els alumnes els proposen els, els mateixos centres de secundària de, de Palafrugell, els centres escolars, i ells els proposen l'alumnat que necessita reforçar les matèries que no han superat durant el curs escolar.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 El servei és gratuït i les classes tenen una durada d'una hora i mitja de dilluns a divendres. El professor At, quan finalitza el mes de juliol, elabora un informe sobre l'evolució dels estudiants que hi han assistit de forma regular i que reben els centres d'educació en els quals estan matriculats. Eh, llavors, nosaltres el que fem a final de juliol és fer un informe individualitzat de cada alumne, o sigui personalitzat, i aquest informe Uh, és un informe d'aprofitament de, de, de, del taller uh, de tot l'alumnat que ha assistit de manera regular. Clar, si ha vingut uh, dos o tres dies, doncs evidentment que no, mm -hmm. però tot l'alumnat que, que assisteix de manera regular um, tindrà un informe personalitzat que nosaltres li donarem al centre de secundària uh, al qual hi ha el, o sigui, el, el que, que, que té. Sí. Si és del Frederic Martí, doncs nosaltres enviarem aquest informe d'aquest alumne en el, en el Frederic Martí o del Baix Empordà o de l'Escola Sant Jordi uh -huh. enviarem per, per tal de que vegin si ha aprofitat o no ha aprofitat aquest taller i sempre ho tenen en compte uh -huh. ho, ho tenen en compte i en aquest sentit doncs, pot ser que alguna assignatura que els hi quedat pendent donant el curs pugui ser aprovada a posteriori, per garantir la seguretat de l'alumnat i del professorat, se segueixen totes les normatives vigents, algunes mesures com, per exemple, el control de la temperatura o la neteja de mans de forma freqüent. Uh, a les aules uh, tenim totes les, um, totes les mesures de, de prevenció de seguretat i higiene que es treballa, es treballa el protocol sanitari, evidentment. bé. dir uh -huh. que l'alumnat, quan arriba al centre, abans d'entrar a l'aula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 Una conversa amb Bàrbara Romero que us oferíem la setmana passada, l'heu pogut tornar a escoltar en aquest matinal d'avui dilluns i que ens explicava també la Bàrbara que és una prova de foc pel que pugui esdevenir de cara a l'inici de curs al mes de setembre i també ens explicava que són al voltant d'una seixantena els joves que participen d'aquests tallers de reforç per als alumnes de secundària. Més informacions encara relacionades amb el nostre municipi. En aquest cas, eh, us explicarem que la biblioteca de Palafrugell des d'avui doncs, torna a la normalitat entre cometes. Malgrat que no cal cita prèvia per assistir en aquest equipament, el servei està marcat per la distància, l'ús de mascaretes i la higiene de mans. Joan Soler, director de la Biblioteca Municipal, ha posat en valor que tornen a obrir matí i tarda i també ha aprofitat per convidar tothom a tornar a fer ús de l'equipament. Això sí, amb l'espai premises de mascareta, distància i neteja de mans. I recordeu-vos que ara ja obrint matí i tarda i que podeu passar per la biblioteca sempre que vulgueu, respectant sempre les mesures, mascareta, distància i fer l'acció concreta que s'hagi de fer i sortir. Val? Aleshores eh, us esperem a la biblioteca i esperem que també vingueu a descobrir les nostres novetats i col·leccions. A més, com des de la reobertura de l'equipament, hi ha ja estipulada una entrada important i sortida. Així, l'entrada és l'habitual pel carrer Sant Martí número 18 i la sortida és pel carrer Botines. Per la seva banda, l'horari d'obertura és el mateix que abans de l'estat d'alarma, per tant, la biblioteca està oberta de dilluns a dissabte als matins de 10 a dos quarts de 2 i de dilluns a divendres a les tardes de dos quarts de 5 a les 8. Malgrat que ja es permet ser l'accés lliure sense cita prèvia, aquest ha de ser individual, és a dir, no es permet l'entrada per grups. Tot i que a la sala infantil sí que en Joan ens explicava que hi poden entrar un o dos infants acompanyats d'un adult. Respecte als punts de lectura, utilització dels ordinadors i selecció de llibres, aquests han tornat en aquesta fase. També es pot accedir a la sala d'exposicions Arteca en la que actualment, recordem, hi ha una exposició al voltant del col·lectiu LGTBI. Així, la Biblioteca de Palafrugell torna a la normalitat, oferint també la majoria de serveis d'abans de la pandèmia. A més, tornen les activitats que es faran al pati de la Biblioteca per a més seguretat per començar aquesta setmana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 i demandavan amb les activitats i amb les mesures de seguretats pertinents que es marqui l'administració. Per assistir a les activitats us recordem que cal fer cita prèvia trucant al 972304809 o bé enviant un correu electrònic a biblioteca@palafrugell.cat. Les activitats amb les mesures davant la Covid estan pensades per a unes 35 persones en aquesta conversa que ens ha deixat en Joan Soler a la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquesta visita que hem fet a la biblioteca, en aquest sentit doncs en aquesta visita que hem fet també hem comentat la resta d'activitats que tenen programades per aquest mes de juliol, en són al voltant d'una dezena, nosaltres doncs, us les oferirem en els propers dies i també conversarem amb els protagonistes d'aquestes activitats recordem que les primeres doncs, tenen lloc aquest dimecres, com ens ha explicat en Joan Soler i també el dijous amb aquestes presentacions de llibres, en aquest cas doncs, recordem dimecres a les set de la tarda quan la història et crema a les mans de Miquel Berga i Guillem Terribas Miquel Berga doncs, estarà presentant aquest llibre a la biblioteca i dijous a les set tots recordant, vivències, crítica, morbo, humor i unes gotes de tendresa de Lluís Molines i en pròleg de Xavier Roques, els dos eh, protagonistes doncs, que estaran també presents en aquesta, xerrada, en aquesta presentació d'aquest llibre i per últim, divendres, com us dèiem, a dos quarts de vuit ritmes de Nadia i de Tornada, La Venera amb Esteve Molero, músic i comunicador que a més a més d'aquesta xerrada també oferirà una audició I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i, com és habitual, doncs tancarem aquest informatiu el primer de la setmana amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit. Saludem a Josep Pasqual, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep.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 I amb la previsió meteorològica arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i el canal de notícies de Telegram. I d'altra banda, ens acomidem a vos que un dia més hàgiu triat Ràdio Palafrugell per, per informar-vos de tot el que passa al nostre municipi. I ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu